Berrien, tenore azurikinen berneetar gain. Egun angusiedi manifestaldi jende txuatzo bai gobernuaren lan e-reforma xedeak jendea kexa du. Gobernuak egin nahi duen lan e-reformaren kontra zonbeit mila jende bildu dira eta e-reformak oraino gehiago nagusiak abantaila lezazkeela zioten. Mauleko kabala hiltegia zeratua, baliatza Lea Kolone, Lajoz Donianegarazi eta Angeluko hiltegiekin ari dira antolatzen, Asuria Kooperatifa Angelu eta Lajoz erat joanen dela nagusiki, entzunen dugu Peio Kiilalt presidenta. Max Brisson, département du Collège républicain Mogi Menduarien buruzagitzatik basteremana, el cargo gaiak eragin aukanduela erabaki hortan ejanen daukuberatke. Eta kiroletan, lasterketa berri bat aldude eta baino hori Euskal trailek antolatzen du horai, xingar traile beste lasterkaldi guzientzat Tokiak hartuak zirela, galde frango bazen, jamazaz kilometrako lasterkaldi hau izanenda bere zitashuna xingar bat bizkarian egin beharko dela. Eta aroa zurekin Katyalina. La notxua goiza bainan iguz iduriz iguzka ederki ere ikusi berginukela. Ez dute ulirika aipatzen gaurko, iparaldeko aizeako fatuko du. Berroita hamar kilometro orenan bainan orokorki arua edera. Eta temperatura gorena karamalaua moskradoren inguruan kokatuko direla. Sindikat Nagusiek eta Euskal Ikasleek dei egina zuten manifestaldirat atzo, eta laumila bosteun bat presuna baijonako kajik ibili ziren atzo goizean, lan ere formari ez ereiteko marga forestiek segitu du hori Euskal irratien zaten. Ostegunundako manifestaldia laguarren mobilizazio garrantzitua izan da Elcom Hillan egeformaren kontrakoa.martsuak beharzi eta hamazazpian besteak beste egin ziren mobilizazioak. Baionan egin dute Ipadeko manifestazio nagusia beraz, goizeko hamartterditan abiatu da Santa Oxula plazatik. Eurri erantxien azpian, ikasle eta alizeotak orziren ere entzun dezagon, orzimurua euskal ikasleetatik eta aitor zerbie aintzina mugimendutik. Aldar ikatzen duguna da Unibertsitate bat denei idekia dena, eta denei idekia izaitak gaten du denek baldintza berekin ikaschial izaita. Ekusten dugu gaur egun, bat direla ikaslea initz, behar dukuna lan egin aien ikasketak ordaindu alizateko, eta gurutzat hori ez da honarkarria. Gu bagidea batzuk, santza badugunak eztugu dugu ezkira egura horretan, horrean gaur pertsiantzat ere unat etohi gira. Eta horrean zentzu uhtan gaur hemen gira, nahi dugu ere, eh, batire da hainitzean euriarekin, horrek ba, ez dugu apililantziak segituko du bohokak, eta apililan ezkirela gehiago izango, guzkia berrizatelako da, eta go ere hori izanen gira. Aintzinako kide bezala garantzitsua ikusten ginuen oski gaur imuneko mobilizaziura etortzea, Ze azkenean e, gazteginak gaztegeinak ikas, ikaslegira edo horreindik ez dira lan munduan txartu. Maina ikusten dugu erreforma honek etorkizunean e, gure lan baldintzak e, ainitzukituko dituela eta ukitu txakera. Eta gu bereziki lan bide duinak e, aldehik ditugu gure gerorako. Uste dut, uste dut oraindik badirea uha zombai temateko eta uste dut gazteria diabetsan ari dira eta funtseskoa da ze guk lehen lehoan dugu lande reforma honen horka boko Azken aste hauetan gobernuak zenbait aldaketa egin dizkio aseran zuen proiektuari legearen funtsa aldatu gabe parlamentuko ez da beste zenbait puntu aldatuko direla esperodute sindikatuek. Eta beste itzordurik ere izeiten alitaike ono hilabete juntan. Mauleko kabala iltegiaren zerratzearekin asuriak opeatifak beste antolaketa bat lekuan eman behar izan du kabalen hiltzeko angelu eta lahontzeko iltegiekin lan eginen du asuriak, behiak eta xahalak edo atxeak, eta asurien parte bat joanen dira angelurat eta beste asuriak aldiz lahontzerat kopeatifa unentzat lanaren antolaketa askiuntza eginda beste hiltegien tustengua ukanduela kocha atika jangura nagusia da klienten konfientziaren berri zbiltzea peio quilalt a xuria kooperativa ko presidenta a xigor de se video hoik uh, bam haritu gisangela eh? eta bon me pentsatzen ditute bai kliente he eh? uh, Bon, uh, enta kostu ça j'ai compris uh, ici aigu que ich haten disuge is anda din uh, a chouya cooperative qui do gu la boya gihan que chal sente hebenko um, e kitura que lan hun bategitendiela uh, heben antolatse haldugu la lan hobe bat egiten, uh, entako hobe dena gutako cabalenta uh, que bai e cliententa que bai bon mejor ara konfidancia arase clienter eta hoe estuke se tuquesse robinin a j'amena bon dituzte kooperativarat eta bestelako nohiek behie ta shalla kedo ahciakem GIA Laborarigazten Zindikatak iardokitzen du ere afera honi, kabalen kontrako egitate bortitzak estitu honartzen ahal, mauleko kasua berezia dela uste du, mauleko iltegia publikoa dela, siberua erri elkargoak kudeatua, holako egituren txutik atxikitzeak indarainitz galdegiten duela eta alak eskaz direla dio zindikatak, aktivitatea emendatzearekin langile eskasa sendidela, joan den astean bezala, presi haundia dutela langilek eta orduan aldutena egiten dutela ahal besela jia sindikatak mauleko iltegiaren idekitzea gauzak argitu ondoan galde egiten du. Eta eskualegiko amapek ere jardokitzen dute, jarrituak dira, gizonak ingurumena eta bereak errespetatzen dituen laborantza moldea sustengatzen dituzte la amapek, argiki salatzen dituzte bortizkeria horiek, alta hilte gitipiak biziki garrantzitsuak direla hasleentzat, hilte gian kamerak ezakzearen alde dira amap horiek. Hirriakari boskatzen hele perielkargo bakararen alde edo kontra espeletako kontseilu gutziak alde egindu, barda ustaitzere aldea gertu, hogoita lau bos alde, lau kontra batek ez katu, gaur donian eloizuneko kontseilua bilduko da. Jean-René Echegaraiak bako presiden gotik bastertu ondoan, Max Brisson departamentuko Le Republicen mogi menduko idaskari nagusiak bere kargua utzi behar izan du. Agerida erri harteko elkargo bakararen inguruko debateak baduela ikusteko afera juntan, jokamolde guzi orien gainetik, baiak irabaziko duela uste du Max Brissonek. Oui uste dut baia irabaziko duela eta espero dut gainera. Le, le souhaite, je rêve uh, oui. libertate geiagorekin baiaren alde, uste baitut erantzun baiko Maintenant, le chantier ez commencer. baina antzi restaoftan finii, ashiko beita 2017 Esperu dut, dut, baiaren aldeko dinamikak, e, gobernantziaren aldeko dinamika bat enten, butzatuko duela. E, eta esperu dut, eskoar erriko historiaren heineko jokamoldea ukanen dugula. Oposizioak izanen dira, eta behar bada egitura berria suntzitu nahiko dutenak ere bai. Moi, dezu, Ni jokatuko naiz, kausitzearen alde. Hori baita eskoalerri mailako gobernantzia ukaiteko esantza. Horen bidez, ekonomia, garraioa, lugalde nortasuna, kultura eta mugaz gaineko aremanak eskoalerri amailan kudeatuko baitira. Hori da duguna postua. Miarritzeko konseluan diren biarritz vag davenik taldeko laue haute txiek jakinaazten dute helep. Eri elkargo bakararen alde boskatuko dutela, talde hau michelvenaken geienguari lotuada, ezuten boskatu lehen konsultan, biarritzeko konseluaren biltzaha heldu ostegunean ostegunean da. Basen afaruan, Euskara Hurtsean aurrak errezibituko dituen Euskal Hurtseindegi proieto bakarra aitzina doa eta mendiko ohakoa elkarteak eta lakarako, lakarra gamarteko herriek ere dute proietoa eta gaur Biltza Republikobat antolatuada lakarra nasedearen aurkesteko herriko salan izanen da gaur zortziak etarditan. Eusko jaularitzak, lau eumila euro emanen ditu Euskararen erakunde publikoari, patxi bastahika jaularitzako hizkuntza politikarako sailburu ordeak eta Matio Berge EEP-ko presiden berriak partaidetza araberritu duteatzo bai Euskalgintzako Euskal elkarteer banatua izanen da hori, eep bestalde ezagiko dituen milion bat eta hiru egon eta mar mila eurorekin. Kamiun bat erreda atzoa txaldean Elizondoko kajikan, filma baten egiten ari dira, egun hauetan Elizondon, eta kamiun hori taldearentzat jatekoaren diatekoaren egiteko kamiun batzen, sulotu da txaldeko bostak idian, eta onduan zen beste autobat ere handeatua izan da, pentsatzen dute elektrika arazo bat izan dela kamiunan eta hortik abiatu dela. Elizondon gelituko gira, egun udabejiko feria da, goizeko amajo honetaik goiti, azenda feria eta majo lehiaketa, gero egun erditan, bastango urteko ardigasnaren mosketa ekitaldia ere izanen da. Kiroletan orai Euskal Traile baiguriko iba rekomendil asterketak sobera harrakastadu izan EMA-iteak burrustaka dindik, etzituztela jende guziak pentsatu lasterkaldietan ezartzen ahal, beste bat gehiagoren antolatzea erabaki dute, eta hau izanenda Shingar Trail. Kristian Osafren, Euskal Traile elkarteko presidenta. Iru lasterkaldi berri zarigentin likuana. Eta honore zernagende uh, eta sumaitzu beren uh, dorzelen beha, espaititugu uh, dener uh, emaitena la izan. Eta ordean uh, lasterkaldi berri bat einen dugu, xingartxaila uh, uh, izena di, dina. Laguntza iliak baditugu, kideak baditugu, orte izat, belaont, olako enpresatzu, eta horikin solasean uh, izan eta horik uh, esteko uh, erranda bon ara, olako lasterka aldi bat zarzemari mauzi, guk prestantzen dauzkiziegu, xingarrak, eta uh, maitentuzi uh, uh, lasterkarriak, eta xingarretekin uh, lasterka aski dute itea, ordeon uh, aldudetik baigogira. Hala, sarako kontrabandisten kursan zorzi kiloko pizu bat jasanez egiten den bezala. Hor, xingarra ukanen dute bizkagian tokiko belaun eta oteiza enpresek dituzte xingarrak beraz prestatuko. Hamazazpi kilometra aldude belaunetik baigoriko Petrikorrena rena enpresarat, artekiko lepoa eta bendresako zirotik barna, eta baionako xingarferiako lehen txaria ere manduen Marcelu aldudarrak eginen du abiatzea. Berro asterkarier mugatua da hori, beraz izenak eman lehen bailean apilaren euskal trahil beraz maiatzean izanen da salbatoreko, aste buruan. Hala, gure behiak juntan bururatzen dira eta segituko dugorai nazioartekoekin, nazioartearen zat ezinezko lana biurtzen da Libian batasuneko asuneko gobernu baten ezartzea. Nazio batuen erakundearen duen batasuneko gobernuko presidentea Tripolinda, bainan Libiako Mendebaldean emanatzen duen gobernuak, ez errezibitziaz gain, bi aukera eman dizkio, alde egin edo amore eman. Ala ere, lehen ministroaren Tripoliko egoitzan sartzeko asmoa du, beraz lehen ministroak eta baita batzak nazionalaren egoitzan eta jauregietan ere. 2000 amekan, Muammar Gaddafi boteretik, botazuenetik, edo zutenetik, satiturik eta borroka ezin geldituetan morgilduada Libia, bainan orra, Rainarte, 2018an gobernuak ez dute elgarren kontra jo al egunetan Tripoliko gobernuako hartarazi zuen batasuneko gobernua hirirat xartzen entzatuz gero Gerla atxiko litzatekela Libiaren Mendebaldea Tripoliren provintzia Aliantza Islamistaren eskuda eta Ekialdean Aldiz Tobrukengunea nasuerteak onartu gobernuak susentzen du. Eta iru urteko zigora idazle Egiptoar bati islama iraintzea gatik. Fatima Naute idazleak hilketatzat jozuen sakrifizio musulmanaren ospakizuna. Egituak justiziak, xare sozialetan argitaratzen diren komentarioak eta argitalpenak epaitzen ditu. Ituri judizialek jakinarazidutenez, kairoko apelazio hauzitegiak Fatima Nauteen elegitea gibelerat zuen Facebooken argitaratu zuen komentarioa, erlijoaren kontrako irainbat zelako. Eta erbere eta kolai eta agako hausitegiak aske du Wojislav Cezelj ultranazionalista Serbiara. Gizateriaren kontrako krimenak eta gerla krimenak leporaturik katxiru zuten jaz, baina ez dute haren kontrako frog argirik aurkitu, Bosniako gatazkan ardura morala ukantzuela du hausitegiak, Bosniako biktimen sinideek gaitzetsi dute hausitegiaren erabakia.